А князівська дочка, його пеха, втіха й слава, йшла у той час на потайну розмову. І то з ким же? З негіддю, з хлопом князівським ясем. Нижком і полохливо йшла вона по порожніх залах і хідниках. Неведичка ліхтарня тримтіла її в руці, Кидала пасма слепого світла, то зараз у темряві й гинула. Поперед ядві біли страшелезні тіні, Простягалися якимись потворами і кивали її з високого склепіння своїми куделями. Десь невдалі щось виломав вовк, а під дахом стогнало, мов пугач. Сліпий страх зазирав ядвізі у вічі і гнав її все вперед та вперед, так що нарешті вона вже без пам'яті бігла до дубових закутих дверей. В сусіднє крайнє вікно світив мистячий світ і зеленастими плямами лежав на чорних дверях, на брамі і на долівці, Ядвіга вступила у той світ ясного проміння і легко зітхнула. «Чи тут ясь? Він мусить бути під цим вікном. Все ж башта північна». Тут вона запримітила, що з пітьми довгого хідника блиснула якась світова пляма, і злодійським зайком перебігла через неї та й зникла. Ця пригода збентежила була на хвилину Ядвігу. Приставивши до очей руку, вона придивилась пильно кругом, але, нічого не вбачивши, заспокоїлась, поставила ліхтарню на підвіконник і стала відчиняти примерзле вікно. Козак озирнувся. Слабе світло з вікна блимнуло йому радісно в вічі, а ось вікно над головою рипнуло стиха. Нарешті його відчинили дві білі рученьки, і відтулені з'явилася ядвіга. Вона була в коновій байбараці, а на голові у неї накинута була шовками гаптована хустка. Ядвіго, ти? покрикнув Ясь простягуючи руки до неї. — Я, коханий, лізь сюди, жду, не діждуся, — почув він її тихий голос. — Хапай шнурок. І ясь зручно кинув шнурок з вагою у вікно. — Та закрути міцно вагу. Ядвіга хапливо справила його прохання і крикнула у вікно. — Уже! Тоді ясь ухопився за другий кінець шнурка, і, мов кішка, видряпався по стіні до вікна та через хвилину вже мав у обіймах свою ревне кохану Ядвігу. «Постій, бо ти, божевільний Ясько, тут небезпечно. Я відчиню зараз двері у башту. Там ніхто не буває, туди й входу другого нема. Та тривай, бо Ясько!» — пручалась вона. «Посвіти!» На превелику силу опам'ятався козак і взяв у руки ліхтарню. Я двіга ледве-ледве повернула ключем і натягла на двері, але вони прикипіли її ржею до петель і не подавались». Тільки вже коли язь напер їх добре плечем, розчинились вони з якимсь уразливим лоскотом, зпустки, як з могили, повіяло на них холодною гниллю. Якась нестямлива болість здавила серце їдвізі. Що це, прочуття? майнуло їй у голові. Ет, бридня, промовила вона в голос, і, взявши за руку яська, сміло ввійшла в забуту опущену вашту. Ясь причинив двері, поставив долі ліхтарню і пригорнув знову до свого серця Ядвігу та так палко, що вона аж спалахнула і обвела його шиї руками. — Занудилась я за тобою, славний, відважний лицарю мій, — прошептала вона, тулячись до козачого личка. — Уже не гадала і бачити, уже і не сподівалася. — Серце тобі, зірочко, відчувало правду, — промовив я, цілуючи, милуючи її голливку. — Я й сам не сподівався вже твої сині очі вбачати. Сядь, моє щастя, моя нагідочку, тут біля мене. Отак, присунься ще ближче. Я хутром твої ніженятка укрию, я пригорну тебе до свого гарячого серця, я не підпущу сивого морозу до тебе. Я скинув на широку лаву свою хутром підбиту керею, посадовив двігу, окутав, огорнув її щільно, а сам припав до її ніг і вбив її стан рукою. Високій похмурій бащі стояв непривітний холод, а вгорі слалась чорна темрява. Вузьке та високе, схоже до бійниці вікно, заліплене морозом та снігом, майже не пропускало світу, але ще заледве зеленіло стягою в окружній пітьмі. Ліхтарня невеличким світовим колом пойняла округ себе долівку і, мегтячи промінням, вихоплювала з темряви дві припавші одна до одної тіні. Але я двіга не чула пекучого холоду, не помічала могильної стуми, їй було тепло, світло та радісно. Серце її тріпоталось від захвату в грудях, і вона слухала та слухала кипучі розмови коханого друга. Бач, князівна моя, провадив ясь, гріючи її цілунками рученята і зазираючи в сині очі, я неначе п'яний, шалений. Радість і щастя туманять мій мозок, а мені треба багато-багато дечого тобі розказати. Тільки й слова розгубились, і думки, мов голуби, розлетілись, коли я тебе побачив. Ти й збагнути не можеш. — Як смертельно тебе я кохаю! — шепотів він, тулячись до її тремтячого лона. Я двіга тримтіла не від холоду, якийсь внутріний пал перебігав огнем по її жилах і зневолював солодко тріпотатись усім тілом. — Зіжниця моя, вівдалі ясь!